A Szent Liga flottája kelet felé indul. A Szent Liga egyesített flottája 1571. szeptember 16-án felszette a horgonyt, és végre elindult Messinából. Hosszas és kemény viták után végül is úgy döntöttek, hogy nem fognak pusztán védekezésre szorítkozni a törökökkel szemben, hanem megütköznek. Mivel azonban nem tudták pontosan, hogy hol tartózkodik az ellenséges hajóhad, a menetirányt irányt egyelőre csak általánosságban jelölték ki. Kelet felé kell haladni. A pápa követe a kikötőben ünnepélyesen megáldotta az előtte sorra elvonuló hajókat. Az embereken egyfajta nyugalom vett erőt. Minden esetre tudták már, hogy mit akarnak, mit fognak csinálni. Az együttes hajózás során fokozatosan javult a fegyelem is. Elég lassan haladtak. Mintegy tíz napba telt még elérték Korfu-szigetét. Itt Van Jéró kétségbe esve állapította meg, hogy mekkora pusztítást végeztek a törökök a Velencéhez tartozó szigeten. Október másodikán Don Juan általános szemlét rendelt el a még mindig korfu mellett állomásozó hajóraj fölött. A velencei ellenőrzésére, elég tapintatlanul, a jóval fiatalabb Gian Andreadori küldi ki. Ettől Jéró halálosan megsértődik. Az ellentét csak fokozódik, amikor meg megtudja, hogy egyik hajóján a spanyol és a velencei katonák valami jelentéktelen csúfolódás következtében öldöklik egymást, és a spanyolok kapitánya a rendhelyreállításával megbízott velencei tisztet is megsebesítette. Hogy azonnal véget vessen a verekedésnek, mielőtt még az az egész legénységre átterjedne, a helyszínen felakasztatja a spanyol kapitányt, anélkül, hogy Don Juan-nal erről tárgyalt volna. Ezt az eljárást a fiatal főparancsnok saját tekintélye megsértésének fogta föl, és ettől kezdve nem állt többé szóba venni éróval, nem hívta meg a főtisztek tanácskozására, és nem engedte fel a parancsnoki hajójára. Velencét ezután Bárbari Jó képviselte a megbeszéléseken. Sikerült újabb értesüléseket szerezni ők a török erőkről. Megtudták, hogy egy kisebb egység, mint egy hatvan gája, Modon és Koron felé hajózott. Még a közel 200 hajóból álló zöm behúzódott a Lepántói öbölbe. Ezek a számok nem voltak pontosak. De éppen így nem volt pontos értesüléseik a törököknek sem, alig a Liga haderejének a nagyságáról. Az a kalóz, aki halásznak öltözve elegyedett a szövetséges hajók közé, csupán hozzávetőlegesen határozta meg azok létszámát. Nem tudhatott az ideiglenesen kisebb útra elküldött egységekről, amelyek rövidesen csatlakoztak a flottához. Így a szemben álló felek, Kölcsönösen alábecsülték egymást, és ez mindkettőnek növelte az önbizalmát. Október 4-én este Kefalóni a szigetén Horgonyt. Itt értesültek Ciprus utolsó erősségének, Famagustának az elfoglalásáról, és arról a borzalmas kegyetlenségről, amelyel a törökök kivégezték a sziget főparancsnokát és tisztjeit. A felháborodás a végsőkig felszította a katonák harci kedvét és bosszúvágyát. Különösen a velenceiek akartak elégtételt tételt venni társaik haláláért. A törökök kegyetlensége fanatikus erőt ébresztett bennük. Don Juan könnyű járművön végigment a hajók között, és mindenütt bejelentette, hogy közel az ellenség, hamarosan sor kerül az ütközetre. Egy ideig mégis várniuk kellett, mert a tenger köd ülte meg, és a szél is kedvezőtlen irányból fújt, így a hajóhat zöme még ötödikén is egész nap a szigetnél maradt. Október 6-án tovább indultak, de a lanyha szél mellett csak igen lassan haladtak délfelé. Végül mégiscsak elérték a patraszi öböl észak bejáratát. A szövetséges flottát immár csak kis szigetek és zátonyok választották el a Lepantói öbölbejáratát védő erődöktől, amelyeket mintegy 40 mérföldre közelítettek meg. A sors furcsa játéka, hogy kereken 1600 évvel korábban. Az időszámításunk előtti 31. év szeptemberében, ugyancsak Lepantó közelében, az ókori aktiumnál játszódott le a római történelem legnagyobb tengeri ütközete. Az aktiumi csata óta a földközi tengeren nem is állt szemben egymással két olyan hatalmas hajóhad, mint amilyen most vonult fel Lepántódál. Noha jelentős eltérések vannak az egyes források számadatai között, a történet írása a következő erőviszonyokat tartja a legvalószínűbbeknek. A Liga flottája 208 gájából állt, amelyek közül 106 velencei, 90 spanyol és 12 pápai lobogó alatt hajózott. Ehhez járult a velenceiek 6 óriási galeász szája, valamint összesen még mint egy 20-30 kisebb hajó. A török flottával kapcsolatban csupán két közvetlen török forrás áll rendelkezésünkre. Az egyik 180 saját hajót említ. A másik viszont Alipasa fiainak a nevelője 230 gájáról és 70 kisebb hajóról beszélt kihallgatása során. Ez utóbbi szám egészen közel áll azokhoz az adatokhoz, amelyeket az egykorú keresztény történetírók jegyeztek föl. A török gáják ugyanakkor valamivel nagyobbak voltak, mint a Liga hajói. Átlag 50 méter hosszúak és 6 méter szélesek, szemben a belencei gályák átlag 42x5 méteres méretével. A török hajók mennyiségi fülényét nagyban ellensúlyozta a keresztények tűzerejének minőségi fölénye. Mintegy 1815 ágyút helyeztek el a Liga hajóin, míg a török flotta mindössze 750 ágyúval rendelkezett és ezek is kisebb kalibérőjek voltak az ellenfelédél. Nem csak a hajóágyuk, hanem a kézi fegyverzet szempontjából is átmenetet képezett a Lepantói csata az antik és a modern háborúk között. A muskéták, puskák, tűzvetők éppen úgy szerepet kaptak benne, mint a hagyományos nyilak, íjak, hajítódárdák, Görbe kardok, szabják és csákják, sisakok, pajzsok, páncélingek. A keresztény csapatoknak nem csak az ágyuk, hanem a kézi tűzszer terén is nagy fölényük volt a törökökkel szemben. Bár ezeket a puskákat még elég nehézkesen tudták kezelni, a megtöltésük sem ment valami gyorsan. Hatásuk mégis sokszorosa volt a nyilakének. A nyílövések gyakran még találat esetén sem voltak végzetesek. Egykorú tudósítások sok olyan katonáról emlékeznek meg, aki tovább harcolt egy-két nyíllal a testében is. A sisak, a pajzs és a páncéling is jól felfogta a nyilakat. A Liga hajóit emellett úgy építették, hogy azok sokkal nagyobb védelmet nyújtottak a fedélzetükön lévő katonáknak, mint a török gályák. Ahol a harcosoknak teljesen fedetlenül kellett állniuk az ellenfél hatékony tüzében. A keresztény flotta gájáin fából ácsolt fedezékek, védő ereszek fogták fel azoknak a lövedékeknek egy részét, amelyeket a hajók oldalán álló, térdelő, puskával vagy nyillal harcoló katonáknak szántak ellenségei. Még egy jelentős technikai különbség volt a két flotta között. Gian Andrea Doria ötlete alapján Don Juan elrendelte, hogy bontsák le alig a gájáinak magas oromzatát, mert az ott elhelyezett ágyúk túl magasról lőttek, és ezért messze hordtak. Túl lőttek a célon, ha azt már egy bizonyos távolságra megközelítették. A törököknél ugyanis ez történt. Ágyú golyóik sorra a keresztény hat fölött húztak el. Ezzel szemben a keresztény hajók alacsonyabbra alakított oromzatáról jó szögben tudták irányítani az ágyútüzet, amely gyilkos hatásával egymás után sűriesztette el a török gályákat. A lepantói csatában mindkét oldalon résztvevő emberek számát mintegy 170 ezer főre teszik. Ellétszámnak körülbelül a fele evezős volt. Nagyjából egyenlően oszlottak meg a két ellenfél között.